Jag heter Anton Albin Och jag heter Jakob Mikkelsen Och det här är Spela Indie Podcasten där vi spelar indie-spel. Ja, och vad har hänt sen sist? Ja, sen sist så har um, jag har kollat på en härlig stream Nu mm. har faktiskt redan nu i helgen Just det Spelskapet Och det här är kul eftersom vi snackade om Awesome Games Done Quick förra avsnittet mm. Som är den här streammaratonet som går av, som sker två gånger per år mm. Det är um, Speedrunners från hela världen som träffas i Colorado typ och streamar för välgörenhet den mm. hel vecka och som är pengar. Och nu har vi lite av en svensk motsvarighet till det här. Mm, precis. Det är Kava Solfagari som eh, har startat den här insamlingen. Så det är ju det är precis som de här som har funnits i några år fast svensk. Och det går till eh, mm. och det va? Och så jag hann inte kolla så mycket nu live under... Eh, under helgen för jag, det var lite fester och sådär grejer och. Mm. Men eh, eh, jag missade tyvärr när de spelade Gone Home, vilket de gjorde. Men de hade massa ruta gäster och en härlig live chatt på Twitch och man kunde donera till olika så här mål så här. Var, eh, hur de skulle spela spelen och svåret och allt möjligt. Mm. Så. De fick in dryga 25 000 kronor, vilket är riktigt häftigt nu när de slutade i, runt lunchtid nu i, idag när vi spelar in. Ja, det är väldigt bra jobbat. Mm. Så, ja, mer jag se fram emot nästa omgång utav det. Mm. Men kolla in det på, jag tror spelskapet.se mm. för att veta mer. Yes, det kommer väl bli fler sådana eftersom att det, det var så lyckat och det är en bra grej och det är bra personer som gör det liksom. mm. -mm. Vad har du gjort för det, sen sist? Ja, men eh, annars så mest rest runt. Jag har semester nu. Så det eh, blir inte jättemycket spelande faktiskt. Min, både min Vita och min 3DS ligger ganska oanvända i botten av ryggsäcken. Mm. Det har inte, bara inte blivit av så mycket. Eh, när jag väl har varit hemma så... Blivit lite mer Wildstar Som som Snackade om förra gången, men inte så jättemycket Och så Måste väl ändå säga Ja, jag har varit med på en och annan Sån här tisdagskupp Som mm. Svampriket ordnar Ja, Mario Kart 8 va? Yes Och jag prickade två tisdagar där jag var hemma med mitt Wii U Och körde då Hängde med Och de här kupperna funkar så att man sätter upp det som ett event Och jag förstår så är de aktiva från ett klockslag Och man kan sätta det ofta det ska upprepas okay. Och det här är då någonting som dör igång Klockan åtta på tisdagkvällar mm. Och sen så hoppar man in Och så kör man ett visst antal race Och så är det liksom totalpoängen Efter de racen Så det är en vanlig poängsättning som i kupperna i Mario Kart okay. jag, jag minns inte vad man kan få som mest om man kommer etta Men det är i alla fall 12 deltagare I varje race och så fylls det upp med datum och där Om man inte är fullt antal. Okej, okay. jaha okej, okay. så det, det är så det funkar. Jag tänkte med antalet där, om man inte fyller, då blir, då blir det en er som fyller mm. ut. Men vad händer med poängen som inte placeras då? Alltså, blir, det låter komplicerat. Nej, det är egentligen bara så att oavsett när man droppar in så så länge man kör 12, 12 race så, så hamnar man i rankingen. Okay. Och det är den som har liksom mest poäng efter de 12 racen vid varje veckoomgång som, som är den som vinner. Mm. Kul. Men, men alltså... Mario Kart 8 är jävla skitspel, jag hatar det. Va? Du uh, skojar? Nej. <laughs> jag har bara hört folk älskar det spelet. Ja... Alltså, jag tycker inte det är så kul. Nej. Det är ju roligare om man sitter i samma soffa och kör. Uh -huh. Och jag känner att mycket av den sociala aspekten går förlorad när man kör online. Speciellt i turneringar där det inte ens finns typ voice chat mellan eh, omgångarna. För det kan man köra annars. Men nu kan man bara ropa så här grejer till varandra. Men... Jag tror det har lite att göra med att just den här tisdagskuppen kör i 100cc Vilket är lite lägre hastighet Ja, oh, istället högsta. för 150 ja. så, så då blir det liksom Det blir lite för långsamt än vad jag gillar av racingspel Och så är det ju alla items som typ bygger sig <laughs> och, det, och det är lite konstigt för det typ det grymmaste itemet har jag bara fått Och hört många andra som har fått Det är typ alla items, man får åtta stycken grejer man kan använda och det får man What? oftast när man ligger typ på andra tredje plats. Okej. Okay. Så det är lite konstigt. Men jag vet inte. Det beror nog också på att jag inte riktigt har hittat rätt karaktär att köra med. Som liksom, jag känner passar av mig. Mm. Men det är lite sådana här grejer som jag tycker att... Jag men, Nintendo är bra på att göra partyspel. Men de är ju inga mästare på det här med typ e-sport. Eller att balansera saker för... Mm. För liksom... Eh, mer kompetitivt spelande. Nej, alltså de är ju bäst på att göra det roligt när man sitter i samma soffa. Mm. Det är, ju det, det är ju deras talang, liksom. Men då kommer man ju undan med lite inom citationstecken lägre kvalitet på vissa saker. Och då menar jag saker som ba balans, till exempel. Ja, men det, alltså, de har ju anpassat balansen för att det ska vara roligt. Snarare mm. än för att det ska vara en kompetitiv gren, liksom. Jo, men om man kollar på till exempel... I Mario Kart 8 så kan man ju kombinera och även ända sen Vad kan det vara ända sen Double Dash. Double Dash? Pratar du om items att man kan... Kombinera olika förare, olika kartbodies, eh, olika hjul och sådär. Ja, det är, som, det är som Double Dash till Gamecube. Mm. Eh, då, från Double Dash skulle man också ställa in vilken typ av items flöde man ville ha. Om man mm. ville ha liksom bara bananskal eller... Eller liksom gröna skal så går det att ha. Ja, nej, inte det jag tänker på utan hur man sätter ihop kartan. Jo, men både två. Både sätter upp ihop kart, okay. kart och karaktärer kom, kom där. Och, och den här funktionen att ställa in vilken mm. nivå av items man vill ha. men det, det i double dash fanns det ingen möjlighet att liksom punkt alltså sätta ut exakt vilka man ville ha med utan mm. det var mer så här generellt vill du ha kort eller vill du ha party eller vill du ha inga items typ så. Mm. Men nu, nu kan man göra det va? Välja, pinpointa De här vill vi ha, de här vill vi inte ha Jag har med. inte kollat riktigt Eller? på setupen för ett tournament så mycket det är Vad jag sett i svampcup I tisdagskuppen så är det ganska standard Vad man, okay. vad man har Men mm. eh, det är väl främst att Det går inte så bra för mig att inte hitta ett kar kar karaktär Och det är inte det är kul de gångerna man ligger i täten Men det är inte så jätteroligt spel om man ligger i mitten Utav fältet ungefär Nej. Eh, och eh, Men det jag stöder mig på är just att det finns massor av gömda stats på alla de här grejerna man använder för att bygga upp karten. Mm. Och jag var tvungen att kolla upp det på Youtube så här. Det finns... Vissa hjul gör att man får liksom... Att ens turbo varar mycket längre. Eh, mm. Vissa gör att man åker mycket snabbare under vatten och sånt. Och det finns inget sätt att få reda på det här i spelet. Mm. Och om man lägger ihop alla bonusar och negativa bonusar som de här olika delarna har... Så är det inte alls balanserat. Vissa grejer är liksom sämre än andra. Mm. Och det är så här... Men vänta, så alltså, kan man inte göra... Mm, jag tror att det har så... inte att gömma det. Jag tror att det har varit så som man har kunnat ha de här olika fordonen. Men, men... Det är jättekonstigt, men jag, jag upplevde att, att så här, den blåa barnvagnen tillsammans med lätta karaktärer mm. var det som gav min bästa acceleration. Mm. Och i, i Double Dash är det väldigt hetsigt med vapen, så man blir ofta liksom ja. stundad och stoppad, och då vill man få igång accelerationen igen. Så det är det jag körde. Jag har ingen aning om det egentligen var bra. Mm. Men det kändes rätt. Och det, som du säger så är det ju väldigt massa jämda stats hela tiden. Och det är också en annan grej. Men det är konstigt att sånt är gömt. Jag menar, om det ska vara som en handikappgrej. Att någonting är sämre. Mm. Så får man ju göra det tydligt. Så att man kan välja det. Ja. Men en annan grej också till exempel. att Och det här var folk som klagade över i community Att det visade sig att om man får en boost via en svamp eller genom att göra så här hopp från ramper, mm. då får man en liten turbo boost och tiden som den varar räknas inte ner så länge man är i luften och då räknar de även såna här hopp man gör med typ R-knappen för att eh, glida genom kurvorna uh -huh. så så länge man bara liksom hoppar och håller rak kurs så varar de här mycket längre vilket gör att om du ska köra liksom lite mer än bara liksom vad heter det, ja ah. På lite högre nivå så måste du hela tiden hoppas varje gång du boostar. Och det är bara så här... och man boostar ju väldigt ofta va? Inte det... Ja, efter varje hopp. Efter och... varje hopp liksom och svampar. Precis, och... och det gör så stor skillnad att det liksom är liksom ett krav nu. Och då undrar så här, jag menar det är inte jättesvårt. Det är bara sån här liksom excise, en extra grej som måste göras. Men det, eh... den typen av metaspel tycker jag kan vara lite... Lite, alltså det blir lite korkat känns det när man sitter och spelar Bara, Nu så gör alla så här mm. Och det har liksom blivit en naturlig del av spelet Det är du... inte som att Nintendo kommer patcha bort det Nej, exakt Och jag, jag tycker att det borde de väl ändå ha hittat i testningen Eller bryr de sig inte, är det, liksom... mm, det, påverkar inte party, det påverkar ju inte direkt party -spels grej aspekten Om det nu inte är att någon sitter där mycket bättre än alla andra Och utnyttjar det här Ja. Uh. Men eh, jag vet inte Det jag hatar Mario Kart mest för att inte har så kul med det. Och sen är det såna här saker som får under så här Men kom igen Nintendo, lite bättre kan ni väl ändå fixa de här detaljerna. Uh. Eller patcha det, kom igen patcha det. Jag vet inte så mycket. Det är, man får patcha spel nu för tiden. På tal om att titta på streams och konstiga metaspel så har mm. det varit internationals nu i Dota. Ja, oh, det där spelet. Ja, uh. <laughs> i Dota 2. Så det har jag tittat på lite grann och blivit väldigt förvirrad av att försöka titta på de här pro matcherna jag tror det jag kunde lite grann om Dota, men när man tittar på de här kostsen så är det så här... Alltså, det är så sjukt, sjukt många termer som jag inte förstår. Och, och massa meta när det kommer till itemsköp och hur man hanterar varandra som hjältar och sådär. Typ oändligt djup i det här spelet. Ja, sant? det är så här helt fruktansvärt mycket. Men där det, finns det också ett jättekonstigt meta. Som är ju, det finns ju Creeps som går i alla de här tre sen de här filerna, du vet, uppe, nere och i mitten. Ett Något som har hänt är att eh, man vill blocka de här första, i början av när gamet startar. För att de ska... Alltså du, du går där och försöker... Men man blo blockar sina egna. Ja, man blockar sina egna. Så att de kommer fram senare. Så att de kommer fram senare. Så att de kommer närmare ens eget ton Så att du sen när de dödar varandra så är du närmare ditt eget ton för att få fördelar. Oh my god. Och så fortsätter det med den. Nej den block... Okej okay, man blockar första vågen men man sen får, kommer ju rättare inte vågen att komma. Som ja men du, ko du kommer till typ första delen av ett gaming vill du blocka. Ja. För att liksom vara närmare din egen bas. För att ha alla fördelar som det ger. Och det är så, det är så himla knappt. Så nu gör ju alla det. Oh. Och, det här, och då är man så här, jaha, hur, hur är det här? En bra del av spelet, att man håller på att blocka sin egna Så ens minions, de klipper inte bara igenom Nej. de hjältarna på samma sida, utan de måste grunt, liksom, och ställer man sig i vägen. Ja, alltså. oh, precis. Tror du väl kommer patcha? Nej. Mm. Det här har ju varit ett meta i Dota i fem, mer än fem års tid, liksom. Ah, Okej. Okay. Det var det när jag spelade för länge sedan också, det var på att alla var så jävla dåliga på den tiden, så. Mm. så det var ingen som riktigt förstod de här grejerna. Man ska denya sina egna creeps också, ja, så de man inte faktiskt på guld Galna, alltså, online spelar är sjukt, mm. det blir alltid såna här grejer. Det är väl likadant i liksom i fighting-spel, det blir också en massa konstiga, jag vet att i smash så finns det en, en, ett sätt att, att, att liksom, ta sig jättesnabbt framåt, fram och tillbaka över över banorna Att man hoppar och så slidar man i luften Man gör en dodge ja. Och om du hoppar lågt Och gör den här dodgen snett neråt ja, så, så slidar du Så det blir liksom en dodge, dodge slide Och gör du det re, Repeterar du det hela tiden Så kan du liksom glida som ett så här. Alltså, du ser, det ser helt enkelt en sejning Som en ninja fram och tillbaka över banorna Och det gör alla duktiga spelare Och det är jättesportigt Jag har lära mig det Jag satt i typ fyra timmar Försökt lära mig det i Super Smash Bros. Melee. Det var hopplöst. Oh, det var jättesvårt. <laughs> Jag vet inte vad man ska säga om. liksom Det här med att hoppa efter en turbo i Mario Kart är någonting man kan bemästa ganska fort. Mm. Gör det mer rättvist eller bara mer onödigt att det är med? En sån här sak som är lite mer pro strats. Mm. Är det... Alltså det beror på hur det utvecklas ja. sig. Om det blir liksom en... Någonting man behöver göra konstant hela tiden Om så... det är så kraftfullt att man inte klarar sig utan det Ja, alltså det, det är en sak Att det är kraftfullt då Att du första minuten av ett halvtimmes Game behöver göra det Men om du behöver göra det Konsekutivt hela tiden När du spelar som i Mario Kart Alltså konstant hoppa Då känns det ganska Det känns som att man har förstört spelet lite grann. Ja mm. Men förutom Streams och sådär så har jag haft lite spelkvällar med ps 4 oh, För att oh. eh, prova lite vad vi ska spela till nästa vecka. så där. Ja. Vi kommer ha multiplayer-special. Mm. Så då har jag spelat eh, Towerfall Ascension. Mm. Och eh, Octodad, fyra spelare. Som man styr en läm var. Gud vad kaos. <laughs> så det är så och svinkul. Eh, och sen har vi spelat ett danskt <här> spel. Som heter Super Sports Friends. Aha. ja men det är... Är det det som är typ OS i Atari-pixel-format nästan? Ja, det kan ja. man nog säga. Men man slutar hitta på länder? Ja, jag vet inte om det hittar hitta på karaktärer som liksom är... Eh, man kan spela som björn liksom. Alltså mm. det är, jag vet inte om det är så mycket länder, men det är grenar som är helt flippade. Min favorit är när alla man spelar fyra spelare och... Alla har en varsin sån här höjdhoppsstav mm. som är alldeles så här den är som en är en halv liksom. <laughs> <laughs> och så ska man försöka få en en pryl som hänger i en tråd att komma till andra, andra sidan. Mm. Så att, eh, det är tvådimensionellt och så och sen så försöker du putta en pil att åka längst till höger om du, om du är spelande på vänster sida. Så ska man ja, försöka få in den här. Och det är ju svinkul Man kan hoppa med, med sin stav Och man liksom twistar runt den För det är twin stick, Så att du styr karaktären med vänster Och staven med höger Så du kan liksom rikta den uppåt Och försöka peta den här som du ska styra Eller så kan du bara svinga upp dig själv Och eh, liksom kicka den här Den här lilla ringen Så att den åker mot, mot Samlagets sida för att få poäng Och det är bara så här super insane Och jättekul och halvbuggigt Och ja, underbart Nice det, Jag tror vi spelade just det Som eh, inför Automat indie-arkad Som att det var vi hade i Göteborg Med så här hembyggda arkadspel mm. eh, Så Vi hade nog med det också på själva arkaden Klassiker mm. Men det här är nog någonting som vi ska Spela på RR Meetup ja. om ett par veckor Vi tänkte att vi spelar lite små multiplayer-spel Och mm. pratade lite om det När vi mm. ändå är på RR Meetup Ja, eh, vi försöker ska... spela in lite live och se hur det funkar Ja, precis, och kanske få med någon lyssnare om de är på plats eh, Vi får bjuda in dem nu inför nästa avsnitt helt enkelt mm. Ser väldigt mycket fram emot Vi ska inte ta så mycket fokuset från retrospelen och och, allting, och alla turneringar och sånt som är där mm. eh, Så jag tycker vi håller oss ganska, ganska lugna till att liksom, spela kanske i så här en timme eller så Se om det blir som Oculus-grottan förra året, ja. jag tog med en Oculus Swift och det var liksom, det tog lite fokus för det här och spelen kanske, men ja, folk verkar ganska nöjda. Alltså folk går ju upp av en anledning liksom. Mm. <laughs> det var första gången jag provade Oculus och, och typ alla andra där tror jag. Mm. Så det, det var skitkul. Mm, mm. Förresten, på tal om att resa runt och hålla på i sommar. Så, och, och, och Mario Kart. Mm. Det var en unge satt med sin farsa och spelade Mario Kart 8 på tåget hit i Stockholm. Mm -hmm. De hade med sig en Wii U kopplat in den till så här i tåget. Och så, var den på och så liksom, satt han och framför. Streamade det på sin. Eller så här. han spelade på iPad. Yes. Mm. Det. Är... Så kan man göra, kan man göra. <laughs> ja, det. Det var ju det folk pratade om. Man skulle tekniskt sett kunna ha den i kollektivtrafiken. Mm. Men ja, det gör det göra. Det är smart. Har du sett att man kan köra Wii-spel Wii på bara paddan? Nej. Den, eh, på bara den. Utan ja. att släppa med sig konsolen. Det Nej, man måste ha med konsolen. Men paddan funkar också som sensorbar. Mm. Så då kan man vifta runt med Wiimote framför liksom, eh, paddan som skärm. Ja. För det är liksom den här IR-sensorbaren Är inbyggd ovanför skärmen På plattan ah. Men den är mindre så att det liksom funkar som att det vore En stor tv på längre avstånd ah. Ja, och sensorbaren är ju det är ju Jättekonstigt att den heter så, för den skickar ju ut ja, IR-ljus Precis. Så det är två IR-lampor liksom. så. Och så är en kameran <går> Egentligen Men det är ju ah, fan vad smart Jag lite med tanke på att spela typ hela Metroid Prime Trilogy Bara genom att vista framför faddan. Men eh, <laughs> jag vet inte riktigt varför man skulle göra det Men det går det är väl om man så här. Jag tränger utrymmen. Ja. Ska trillet. Ja. härligt. Ja. Har du något mer du vill berätta innan vi går vidare? På tal om att patcha saker och sånt. Så Team Fortress 2 är fortfarande ett bra spel. Jag hade en period <laughs> efter typ när Portal och sånt hade släppts som jag körde det en del. Ja. Jag tror jag har 50-60 timmar totalt i det. Vilket jag känner er. Ganska mycket, nej det är nog mer, men någonting i den stilen. Och jag har gått till. Jag bara så här, fan. Valve släppte en uppdatering nyligen, och med lite kul nya grejer, kartor och spellägen och sådär, som de gör då och då. Team Fortress 2 är alltså då ett free-to-play-spel nu för tiden. Ja, och det bygger på Team Fortress Quake-modden, Team Fortress Classic, som var en mod till första Half-Life. Två lag mot varandra i olika spellägen. Och några olika klasser som då har helt unika vapen och egenskaper mm. Och um, de har ju byggt vidare på det här universumet I varje sån här uppdatering så brukar de släppa serier och allt möjligt I samband som liksom utforskar de här karaktärerna och den här knäppa världen Ja just det, ja Och nu senast släppte de en ett typ avsnitt, en film gjord i Soros motorn som var en kvart lång Och det var helt mm. fantastiskt och då jag shit jag måste in i den här världen igen. Så jag började köra lite och började köra den här engineer som kan bygga sentry guns på och kan dela på kartan och teleportera för hjälpa laget. Mm. Och det var ja, det var som att komma hem lite grann igen. Det ser himla mysig ut i världen. Men eh, samtidigt så har det blivit så bizart för det finns så otroligt mycket unlocks och konstiga liksom estetiska detaljer man kan låsa upp på karaktärerna i början av spelet så var det ganska clean speldesign liksom. och det var lite minimalistiskt de hade tagit bort granaterna från gamla Team Fortress classic och det var liksom man visste vad man fick. Mm. Nu har det verkligen bollat ut och jag menar, bara liksom, hattarna är en jättestor andrahandsmarknad där folk lägger till mig på Steam bara för att tjata på mig att ge bort min gamla hatt som jag fick för jag preordered Left for Dead eller någonting. Det är så här jätteknäppt community kring det. Men det är fortfarande ett väldigt bra spel mm. Och uh, Mm Det är kul att se Valve Bara liksom balla ur Och stödja den här produkten så lång tid efter Som, som den släpptes från början Och mm. göra så mycket härliga serier och grejer runt det. Ja, de har ju De har ju kapital att göra lite galna grejer Mm När de, när de känner för det, liksom, när de får inspirationen Mm Du, du hade med dig något, något slags kort, kortspel Ja, kan vi ska... berätta lite om det? Ja, jag har ett tag sedan körde det nu, men jag var innan vi träffades här förbi Dragons Lair och köpte en expansion till Android Netrunner. Mm. Och det ja, det är ett eh, sån härnt eh, typ samlarkortspel som Magic, fast på sättet snarare att man köper inte random boosters utan det släpps expansioner då och då och man vet vilka kort man får. Eh, och ja, det är. Väldigt populärt faktiskt Det är massor av vi i, I liksom, Indiespels community i Göteborg som spelade Och jag har inte Jag har bara kommit in lite grann Jag började köra det ganska nyligen mm. Men eh, det är designat utav samma speldesigner Som alltså, han gjorde Magic Richard Garfield Och det släpptes egentligen på 90-talet först Blev inte så jättestor succé Men liksom några lojala fans mm. Och så var det först nu för ett par år sedan Som det släpptes igen och liksom verkligen tagit fart men till skillnad från Magic, där man liksom är två stycken trollkarlar som frammanar monster som slåss mot varandra mm. så är det här asymmetriskt, där man spelar antingen en, ett företag, Corporation eller en runner, en hacker som ska ta sig in och sno företagshemligheter Och så finns det lite olika liksom, runners och lite olika företag man kan välja att spela som mm. Och så är det helt olika gameplay beroende på liksom, vem man är Men det är alltid en runner som möter ett Corporation-spelet mm. Och det finns massor av olika sätt att liksom spela på. Så Det finns ju Magic också, men jag känner att det här är liksom. Eh, ja, kanske lite mer variation just sättet att angripa på. Mm. Och det är. Det är ett smart spel. Mm. Det är verkligen också så att det, korten på bordet representerar saker ganska tydligt i spelvärlden. Som företag så eh, sätter man ut liksom hemliga saker eh, i servrar som man liksom. Mm. Sätter ut. Och så sätter man hemliga skyddsgrejer, brandväggar och sånt framför servrarna. Okay. Och så gör hackern utfall mot de här och måste liksom ta sig igenom skydden framför servrarna. Okay. Och sen kan det vara att man har lagt en fälla där istället för företagshemligheter. Mm. Så det är mycket mind games på det sättet. Mm. Medan hackern installerar ny utrustning och hårdvara och program och sånt för att hjälpa till med hackandet. Ja. Uh. Jag tycker att, att det visualiseras ganska dåligt i Magic. Jag försökte spela det med, med min kollega som turnerar i Magic. Ja. Eh, han brukar vara med om de här turneringar som Dragens Lär har och brukar gå väldigt bra. <laughs> så han, han är väldigt duktig på det här och han skulle vilja att jag ska börja spela. Mm. Så då provar jag det. Men alltså, det är så jävla mycket man ska kunna utan till. Och jag tycker att det är ganska dåligt, det är gestaldas ganska dåligt, den, den här idén om att du är två trollkarlar som frammanar saker. Eh, och det Alltså bara en sån här sak som att Om du framkallar den en creature Så är, får den så här um, um, Någonting sickness Vad heter det? Sammanhällning sickness, sickness. Mm. Och det är så här Hur förklaras det Och var ser man det Och ska man inte lägga korten på något speciellt sätt Så att man vet det och så här. Ja. Det är, är, är sådana saker som bara finns där och, och som man ska ta för givet så här. Det har ju blivit någonting som är verkligen standard Även Hearthstone, Blizzards kortspel Har ju liksom det ja. Men där när man lägger ut korten så är det så här små Ja men exakt De, de sover liksom, det är Satan ja. som stiger från dem Så då, det förklaras ju i tutorialen också Ja precis, men när... Där syns det så mycket tydligare Ja exakt, för man har, ju, man har ju ingen små tokens Inte när jag spelar Magic där i alla fall Som symboliserar det utan Så man kan ju bara... säkert ha det, men ja. då blir man väl dum förklarad. Ja, för alla bara, jag vet det, vi har koll liksom jag är inte korkad. Men jag är korkad Och jag behöver lite sånt <laughs> med, alla, med alla analoga spel, sådär breddspel Och kortspel, så tar det ju tag innan man Lär sig läsa Spelplanen så snabbt Och liksom mm. förstå exakt spelsituationen Så att man Så att man alltid har den uppdaterade huvudet Och lätt kan agera från den Och det är det som jag har svårt för med Magic Jag har sagt spelat, spelat det 20 gånger i mitt liv Men jag har fortfarande så här jag tycker inte att saker är självklara och det är så mycket man ska kunna utan till man förstår, mm. när någon lägger ut en creature så ska man liksom helst veta vad den har för egenskaper utan att behöva att läsa på den i mm. en och, och så när man läser på allting så, så ha, kan man ju inte hålla allt i huvudet man måste ju ha förkunskaperna liksom. ja. så det är mycket, det är en lång jag tycker, tycker kurvan är ganska svår att komma in i Magic de som har spelat det, som jag känner har ju spelat det sedan de var typ 12 liksom. I alla fall i tonåren. Men mm. jag har spelat ett jätteroligt deckbuilding-game. Ja. Det är inte det här jättekända... Eh, Dominion. Dominion, precis. För det har jag inte spelat än. Det här är det första deckbuilding-spelet som jag har spelat. Och det, mm. det gjordes i på Gotland av en student. Ah. Så jag spelade det där på konferensen för, för några månader sedan. Jag bara hann inte prata om det på det senaste avsnittet. Så... Det går ut på att man är... Lite som den här hacker-grejen. Eh, fast här är vi liksom... maffia Så. Åt det hållet. Eh, väldigt så här mystiskt. Och man ska, det går ut på att hitta information. Okej. Okay. Bygger man upp sin maffiaorganisation, då? Precis. Med, med liksom egenskaper. Och det går... Eh, ja, det, det går helt enkelt ut på att... Att köpa information. Och du, du kan köpa... Eh, olika mycket beroende på... Vad du har samlat till din hand. Det är liksom man bygger sin lek. och Allting ligger liksom öppet på bordet. Allting du kan köpa. Mm. Och sen så börjar du med ett visst antal. Och sen samlar du mer högre valörer. Som du drar i ditt däck. Som du bygger. Det tyckte jag var skitkul. Hoppas det blir tryckt och sådär. Jag ville gärna köpa det av honom. Men han hade liksom inte så många exemplar av det. Ja, ah, förstår. Det är kul det där med att designa egna, eh, just egna kort- och brädspel. Mm. Jag lyssnar lite på en podcast nu som heter eh, eh, Kodsnack. Shoutouts till den! Den är jättenice om man bara vill liksom komma i lite grann på liksom va vad som är sightgeister nu vad gäller programmering och kodande och sånt. Mm. Så det är bra för sådana som jag som inte har liksom en datavetenskaplig bakgrund. Men de hade en intervju med en speldesigner Eh, ...Martin, alias Grapefrukt. Mm. Eh, han är ju en spännande individ, verkligen. Ja, han gjorde bland annat nu senast... Eh, eh, Runkapsel. Mm. Så han snackade lite om det... ...och hur han hade utvecklat det och portat det och sådär. Mm. Men eh, och lyssna, lyssna där så blev jag lite så här: ...ja, det roligt att börja jobba på ett, på ett eget spel igen. Det var mm. tag sedan... ...det ryckte lite i speldesigner-tarmen där. Men så, det, det känns som att just... Även om man gör det i digital format Att, att utveckla ett eh, liksom Bräd- eller kortspel är liksom speldesign På så renodlad nivå Och där är Erik Svedeng, mm. Den berömda spelskaparen <laughs> eh, Han är jätteduktig på det där Att just hitta på eh, liksom, Och sitta och experimentera Med det formatet Och eh, liksom ta ett gammalt memoryspel Och göra någonting med det Och sånt. Och um, nu om en vecka så är det Ett Game Jam i Göteborg jag lyckades inte komma med på huvudlistan, för det, var väl jag, det är högt tryck på det. Men jag ska kanske vara lite hangaround och sitta och experimentera med sådana saker. Mm. Så, ja, så börjar det bli dags att spela igen. Vad kul! Mm. Ska vi gå till en eventuell bosssäck? Ja! Då är det så att vi har faktiskt fått en resa på iTunes för några månader sedan. Jag, skäms, jag sitter och skäms lite grann här Jag satt och försökte fixa så att det inte senaste avsnittet kom upp Så snabbt på iTunes Men jag missade helt att det faktiskt låg en recension där Och gömde sig mm. Men ja Jag tror att det var, tag efter, det var ett tag efter Linus Svensson Hade skrivit om att han tyckte Att vi skulle läsa barnböcker Daha. För så här skriver han ja. ja, det är då en recension Från per 76 under 76 så säger att eh, det var som någon av lyssnarna sa, att de här två skulle kunna läsa in en barnbok. Grymt sköna röster. Lite trevande än så länge, men då får man ju räkna med att de bara släppt tre avsnitt. De här härarna kommer gå långt. Och så får vi fyra stjärnor. Ja! Det är ju ett superfint ja! wow Jättekul! Mm. och där känner jag mig lite guilty så här. man har släppt tre avsnitt och nu sitter vi här på avsnitt åtta och läser upp det. Men eh, så kan det gå. <laughs> ja, men. Jag hade på så, så kan det gå, precis. Jag, om jag ska vara ärlig så minns jag faktiskt att jag läste det här för ganska länge sedan. Men att jag inte kommer ihåg att ta upp det avsnittet. Och så tänkte har jag, har jag haft lite så här. Jag har blivit gildtryppat var, varje gång jag har kommit på det. Oh, oh. Men jag använder inte iTunes längre, så det är inget, det är inget naturligt för mig att gå in. Nej, inte jag heller. <laughs> men det är ju iTunes-sessionerna som egentligen. Betyder mest typ För det är så många som andra iTunes som är så Det är så så Det är så verkligen Så tack så jättemycket Per ja? Tack så jättemycket för de fina orden Hoppas du fortfarande lyssnar Ja. Om har inte blivit jätteledsen för att du ja. inte läste upp det <laughs> I så fall får du skriva in igen Du kanske kan om Men lyssnar ni inte <laughs> Om vi litar upp hans e-postadress och mejlar Så kan vi, kan vi staka honom lite <laughs> Så kanske han börjar lyssna Eller inte <laughs> We will never know I suppose Ja Om inte Ja han skriver till oss, som sagt. Ska vi gå vidare in på vad vi spelat till det här avsnittet? Ja, det tycker jag vi gör. Det kanske till och med blir en hastighetsrekord i eh, försnack. Vi egentligen mm. kommer in på spelet. Ja, det är alltså Gone Home vi spelat till det här avsnittet. Det har ni läst på titeln på avsnittet, såklart. Eh, det släpptes till PC, Mac och Linux förra året och mm. utvecklades av The Fullbright Company. Mm, och The Fulbright Company var ett, eh, grundades av tre kanadensare. Och så tog de den fjärde utvecklare lite senare Och de är, verkar vara 50-50 killar och tjejer på mm. och Men just det här spelet är väl lite liksom Vad heter det? brainchild child? Nej, love child ja. Nej. Jo, ja. vad det menar framförallt... du? Att det är deras kärlek, lilla kärleksbarn Det är framförallt en person där som verkar vara den som har varit liksom huvudproducent och verkligen mm. skapat det här eh, Vad heter han nu igen? Um, han heter inte sagt någonting? Va? Steve Gainer. Steve Gainer. Ja, jag sitter här faktiskt med Special Edition av spelet. Och så fick man med Designers Notebook. Och så det är liksom en tjock. En, en ganska tjock manual full Utav hans handanteckningar liksom. Kring, mm. kring spelet. Med kartor över huset och allt möjligt. Eh, och det här spelet gick att få tag på för bara 5 dollar från utvecklarens sida mm. jag lyckades missa det jag köpte det för, för 20 dollar och sen såg jag den jättefina boxad utgåvan som ser ut som en Super Nintendo-kartong i butiken så var jag tvungen att köpa den också ja. <laughs> men de, de bör väl få pengar kan man väl säga ja nu det, det sitter vi med mina så här och det är ju så här. det kostar ju 400 spänn totalt för dig, det är ju inte så mycket men det är så, så ett... fina grejer ja för så fina saker och Sådär. Men det kan vi snacka lite mer om kanske när vi kommer in mer på, på vad det här spelet handlar om. Ja. Varför, varför ser det här ut som en Super Nintendo-karton, liksom, förpackningen? Det är jättekonstigt. Ja, jättekonstigt. <här> Precis. Så, vad är första intrycken? Du stoppar upp <här> spelet och vad möts du av? Ja. Eh, man möts av ett... Eh, ett... Eh, ...såna här en Ja. Eh, och det är såhär, jag funkar telefonsvarar nu igen? Det var länge sedan jag hann på med Sana, Men man lyssnar av meddelanden och grejer Och det är en tjej som är på väg hem från sitt år i Europa När mm. hon har rest runt och, och på väg hem till föräldrarna någonstans i USA Och att det blev en så här, sista minuten flight så att, så att de kanske inte är, är så redo och den, Hon säger, nej men jag kommer ta mig hem själv från flygplatsen i natten mm. På riktigt, ni behöver inte hämta mig På riktigt, så Och så... Ähm... Och så har man att det regnar, och så ser man huset och så man står utanför. Ja, man står väl på on the porch. Ja, man, man går in i lilla så här inhäng, inbyggda uteplatsen. Mm. Och man har sina väskor bredvid sig, och så ser man så liksom läser man på, på den här taggen som är på bagaget liksom incheckade att vad datumet är. Det är i 95 någon gång på sommaren där. Mm. Det är maj eller juni något sånt. Och att. Vad man heter och allt möjligt. Mm. Och, men det är en lapp på dörren att, eh, att, eh, från sin syster Sam. Mm. Som, eh, hon önskar att hon kunde vara där och hälsa på honom, men det är omöjligt. Och, eh, hon vill inte att man ska gräva efter vad, vad eh, efter var hon är och att eh, inte berätta för mamma och pappa i alla fall. Mm. Och det, det är det. Man hittar nyckeln. Under en eh, anka mm. så, I ett skåp där För man upptäcker ganska fort att man kan, man kan liksom titta närmare på saker Man kan öppna skåp Man kan eh, plocka fram saker och titta på dem Vrida dem och vända dem framför sig mm. Så kommer man in Och det är det mm. Jo, det är ju mörkt Och liksom det, det känns ganska ogästvänligt För att det känns ganska främmande Men man känner ju att man kommer hem till någon. Mm. Alltså det, det, jag tycker det är väldigt, väldigt smart att placera en under tak där det regnar och För att man får ju en så här längtan att ta sig in i tryggheten. Ja, för det är bara en väg att gå. Det liksom. är ja, precis, det är bara en väg att gå. Man har ingen intresse av att inte gå in dit. För man är mm. som liksom in i, i värmen och tända en brasa liksom om man kunde. Man går in i det här huset, det är släkt överallt Det är en stor herrgård ja. Den känns ganska överdimensionerad Ja, och där är ju grejen också att föräldrarna och systern Har flyttat under det här året man var borta i Europa Så precis. Man, det här är ett nytt ställe man kommer till Precis, det är inte bara främmande för dig som spelare Utan som, även huvudpersonen i spelet Ja, och så him himla smart Ja, jättesmart, liksom, jättesmart. Alltså det hade knappt funkat Nej, precis Så det är lite det här, här amnesia-grejen <laughs> Som man brukar använda sig av i andra sammanhang För att Placera läsaren eller spelaren i samma sits som huvudpersonen. Men det, det, jag tycker det var väldigt smart. Det känns som att man göm... alltså det blir den här lite skräckbetonade stämningen väldigt tidigt i spelet. Yes! Det. Det är någonting med också texten på titelskärmen, ja, spelets logga som väckte lite mm. skräcksfestkänsla hos mig. Det är liksom. Jag vet inte varför. han är handritat med krita-typ. Jo, ja, men det är lite så att eh, skymningsljus Det är lila och, och svart. Och ett, något enstaka tänt fönster i ett annat, annars liksom mörkt hus. Hade du någon aning om vad som väntade dig om det här var? Var någon skräck i det här? Nej. Jag hade... I, inte jag heller. Ingen aning. Jag har. har... Alla som har pratat om det här har inte velat, har varit så goda människor att de inte vill ha spoilare Så de har sagt att så här, om du inte har spelat det så stäng av den nu typ så. Och därför så har jag nästan inte blivit spoilad alls Det enda jag visste om var att det skulle vara någonting på vinden mm. <laughs> och, och sen visste inte, jag antog att man inte blev skrämd För jag hade inte hört någon säga att jag vågar inte spela klart ja. Så jag, Då tänkte jag, ja, men det finns väl inga monster liksom. När jag köpte det här boxade versionen på GameStop så sa Expediten att hon inte hade hon hade hört att man borde. Det här, det här verkade väldigt intressant och sådär, men hon var lite osäker på om det var liksom ett deskigt spel eller inte. Mm. Och det är det väl inte nöjd <laughs> det, det kan man lätt säga att det inte är. Det är stämningsfullt, men om du blir rädd av det så kan du ju liksom släppa det ganska fort. Ja. Jag blev väldigt rädd i början. Alltså, jag tyckte det var läskigt att gå runt hörn och tända nästa rum och så. Ja, jag också. För det är ju spelkonceptet är att man går runt och nystar upp historien genom att leta ledtrådar och läsa massor av handskrivna anteckningar. Ja, för det det, det som tar, driver storyn vidare är att man hittar saker som aktiverar en voiceover från en syster. Mm. Eh, alltså, istället för att hålla på att läsa de här breven från en syster så får man höra breven utan att man egentligen har hittat dem. Man kan mm. ta upp en, en pryl som, ja, som handlar om det, det systern pratar om, kanske en, en basketboll eller någonting. Ja. Liksom. Eh, men man, man går... Till att börja med i hallen så finns det två vägar att gå Du kan gå vänster eh, Som du, jag tror att du Alla som spelar gör det i princip För det är, liksom, ah, är små lyktor där Som lockar en att gå den vägen på något sätt Väldigt smart i Men Man liksom lockas att gå in den, den vägen Och där finns det några eh, Små välutplacerade saker Som berättar om ens far mm. Och om ens, lite om ens syster Yes, och det eh, eh, som man öppnar det, finns, det är otroligt mycket detaljer i det här huset mm. Det är inga laddningstider emellan Det känns som att det måste vara typ det bäst realiserade så här, Verkliga huset mm. i, i ett spel mm. eh, Och det är just det Jag känner att eh, olika delar av huset har sin historia Att berätta både genom objekten och det man hittar mm. Och det är ofta att ett område Är ganska fokuserat på en viss familjemedlem Exakt Så man, man nystar upp de här trådarna liksom En åt gången Och eh, det är lite snack i början om att det är någon paranormal aktivitet i huset För man, man har ärvt det liksom från sin... Eh, eh, far, det är inte farbror ens, Utan det är ens farsas far en, eller... Ens pappas farbror ja. okay. så det ju Eller ja, farbror eller morbror kan det vara Han är en ja. nephew mm. eh, Och blev den en darvingen typ. Ja, och han blev han, var typ, han blev galen ens, eh, Uh, uh, någonting, yeah. någonting hände som, ju, som, som det går rykten om i den här lilla suburbia staden man bor mm. i. Liksom. Så att hon, en syster som, som tvingas flytta till det här nya huset mot sin vilja, blir ju kallad så här The Creepy House Girl. Ja. Uh. Uh, och känner sig väl utanför skolan och uh, trivs inte särskilt bra med flytten eller föräldrarna eller så mycket alls. Men man hör ju ibland lite så här ljud i huset. Ja. Uh knarrar lite grann och så här. man men det är liksom en stor gammal herrgård och det är oväder ute ja. och de ger varning på tv och tvn mm. om att det är så här: ja, det är oväder nu och liksom förbereder det på att det kanske kan komma värre stormar och så. Ja. <laughs> så att det är ju liksom, det är ju väldigt, om du, du måste ju precis som i verkligheten när man blir rädd för Oscar eller något annat framsitt så får man ju så här, bara rationalisera, ja ja det är ingen fara, det här mm. kommer inte vara något i det här huset. Men det är ändå creepy. Men eh, vi kan ju säga att man slåss inte mot några monster i det här. Absolut inte. Man blir inte dödad av en fara som kommer upp bakifrån man, möts, man möter inte ens någon annan levande varelse. Är det här verkligen ett spel? Ja, absolut. Det finns inget tvivel om. Och jag får väl vara beredd att hålla med där eh, har, har du kört Dear Ester? Mm. Ett annat spel som det snackas en del om det Precis, och spel. det är ju mer på, på gränsen där Eftersom att du inte du inte interagerar så mycket med din miljö Utan i Dear Esther mest bara går man genom I Dear Esther finns det väl typ inte ens några hinder i vägen jag Tror inte det? Det är bara att... För i det här så finns det låsta dörrar så ja. man måste hitta nyckeln till, eller man måste man, man kommer in i systens rum och hon har ett skåp där liksom. Och så mm. med kändes kändisar och man hittar plåttubblor till så här, på, på dörren. Men då måste man hitta liksom kombinationen till, eh, till låset. Och det är ju det är hinder i vägen för att komma vidare. Och jag, jag funderade lite på det här och grävde fram, grävde fram just den här... Jag läste en kurs i speldesign på Chalmers då Och då var det som Staffan Björk höll, Och då så var det då, på allra första föreläsningen Vad är ett spel? Ja, och det är ju rimligt att gå igenom Så man vet vad man <laughs> vad, vad liksom grundstenarna är i det här Precis, och då så lite så här frågeställningar så här, Är tyngdlyftning ett spel? Är sudoku ett spel? Eh, liksom såna här, eh, vad heter det? Eh, gambling Ja, men, kasinospel är alla dem liksom ett, ett spel mm. Mm. och om två stycken datorer möter varandra i schack är det ett spel? har det, har det, har det skett en spelomgång då? Liksom? Mm. Och det är inte alltid så lätt att svara på de här nej nej, det här är ju teoretiska definitioner det beror på vem man frågar såklart ja, och vi har ju eh, just i svenskan är ju lite kul också att vi har två ord för det här både spel och lek Mm. Engelskan är allting play. Yes. Och det känns ju ganska naturligt eller det är ju lättare känns det på något sätt att förhålla sig till vad vad som är en lek och vad som är ett spel. Mm. Det är liksom det känns lek är mindre strukturerad och inte, Inga regler vinnare. kanske, precis ingen vinnare, ja. inte självklart med utmaningar på samma sätt. Och därför så blir ju ganska många spel lek mm. kan man ju tycka. Uh, men det som Ganska många spel blir lekar. Alltså jag tänker att om man, om man till exempel går in, eh, typ i Wario, ett war spel går in på någon av de här små grejerna man kan göra, där man typ drar i en så här klump gelé till Nintendo DS liksom och bara pe petar på den mm. så skompar den omkring liksom. Det finns inget mål det finns inget, det är bara för att det, det, det, känner, det är så här juicy feedback att hålla på och peta på saker. Mm. Det är jag... ju liksom knappt just den, det elementet är ju lek. Eller om man tar en tanke i GTA och bara röjer runt mållöst i stan. Ja, lite så. Det blir mer att man leker i den spelvärlden då. Ja, exakt. Sandlåda lek istället för sandlådespel, liksom. Många av dem här som lägger upp olika eh, så här, idéer om vad ett spel är... Eh, eh, ...snackar om att det ska vara skilt från verkligheten en bit... ...och skilt från vardagen och liksom de sysslor man gör bara för att liksom, tjäna pengar och så vidare... Mm. Det finns ett begrepp där som kallas för the magic circle, att spel och lek sker i en skilt från, lite skilt från verkligheten och att man går in i den här separerade världen som är separerad från resten med egna regler. Och att liksom, där, där är ingenting riktigt seriöst på samma sätt som verkliga livet. Men det finns massor av de här definitionerna och jag, jag hittade faktiskt nu precis innan i inspelningen att det hade helt glömt att jag hade skrivit, för att är uppdrag att hitta på en definition av utav, utav vad ett spel är. Så här kommer då eh, Mickelsens definition av vad ett spel är. Och kolla ni inte med så kan ni gilla, kommentera och prenumerera och så vidare och vara av er fel jag har. A game is a closed system containing unnecessary obstacles which separates interaction With one or more sentient players And where the primary motivation for playing Is not gains outside the game itself And there are no significant risks Så, so, ja, uh, uh, det, det är liksom Hindrarna i spelet är liksom inte relevanta För ditt vanliga liv, de är unnecessary Och det måste vara minst en levande person som spelar spelet. Jag tycker det var en jättebra definition men jag måste bara fråga vad, vad menar du med att det inte ska finnas risker? För att om, jag, om, om det finns risker om vi spelar om pengar till exempel slutar mm. de ett spel då? Ja, det... Eh, hur motiverar jag det här nu igen? Det ska inte, men det ska inte vara signifikanta risker. Eh, det, då blir det väl mer liksom, snarare hazardspel och gambling. Okej. Okay. Och det tycker jag väl inte... Ah, gud, vad hade jag för motivation till det? Jag har tagit upp... Ja, vi behöver inte läsa det hela din uppsats. Nej, men jag nej, tycker att din definition var bättre än många andra som vi läste innan vi började spela in där faktiskt. Men, men ska vi gå tillbaka till spelet kanske? Ja, visst. Rent narrativt så är det ju väldigt smart utformat. Och innan jag ser varför jag tycker det så undrar jag, vad motiverade dig att liksom fortsätta spela... Från att du kommer in i hallen och läser ut brev liksom. Jag blev hemskt nyfiken. Mm. Det, det var också den känslan som jag förmärt hade när jag spelade. Att, eh, jag, jag ville liksom veta mer om den här, eh, den här storyn. Och då som då kändes väldigt verklig i det här huset. Att mm. det här var liksom ett, en familj som var i en viss situation. Och hur hamnade de där? Och, och, och varför det huset öde, liksom. Okej, okay, så, så ett, varför du lyckades... Ett, hur etablerade de att det här kändes som en riktig familj? Och två, varför blev du de nyfiken? Det var... För att... För att man liksom var... Man ville ju komma... Man, det kändes som man var i hennes fötter. I, I hennes skor. Att man kom in i... Ville komma hem till hemmet igen Men det var övergivet Och vad tusan är det så här för mm. Och det fanns så mycket tecken på att det här var ett ställe Där det hade levts människor Men nu fanns de inte där längre mm. och, och varför har det skett så Och shit det här är ju hennes syster Vad har hon tagit i vägen och... mm. jag, jag blev fångad För att man var så man Det var så lätt att komma in i den här världen Som står klättade kring Alltså jag tycker att Gen... Det är genialt på så många plan den här början Dels så, så etablerar de att man verkligen vill in i det här hemmet till börja Bara för att känna sig trygg Man blir ganska otrygg Den i början Sen så läggs det på konflikt Allting, all... Alla de här breven i princip Det finns alltid en underliggande konflikt I vad som berättas Systern berättar att Du behöver inte leta efter mig Vi kanske träffas någon gång sen man går in och så ser man ett porträtt på familjen, och sen går man vidare, och så ser man att en att ens pappa har köpt så här. Någon sån här journalisttidning eller författartidning, och man börjar förstå att ens pappa är en gammal avdankad författare. Det ligger massor av gamla böcker liksom som inte verkar ha sålt. Ja, det ligger... crate of Dads old books. Ja, precis. Det ligger osolda böcker. Man hittar något brev som, som, som är signat för 20 år sedan där han fick sin bokdeal, liksom. Och så här: det finns de, de tidiga sakerna som, som etableras av spelskaparna är. Tydligt konfliktbyggda, liksom. Och det tycker jag är en väldigt smart sätt att, mm. att bygga ett narrativ på. För att jag blir i alla fall väldigt, väldigt nyfiken på så här. Jaha, men för att det, det planteras små fragment av det här. Till exempel, man hittar boken, eller man hittar den här författartidningen, men sen vet man inte, okej. Okay, till en början hittar man ju bara boken, man vet inte när den är släppt. Eller så här. Man, är det här uppföljaren, är det den första boken, mm. eller är det tredje boken? Har den sålt bra, har den sålt dåligt? Och de här grejerna liksom byggs på efterhand. Lite som så här After, så här, efter reklamen så kommer. Alltså, det är den typen av plantering yes. som också görs bra i bra filmer. Liksom. Och även att det är liksom tecken på situationer som har utspelat sig i eh, alldeles nyligen huset. Man hittar liksom saker som i papperskorgar och precis. Man hittar ett brev som är in, inte färg skrivet typ, i en papperskorg. Man, man hittar en bok om så här, så här: hanterar du ton, så här förstår du din tonåring. Så, så, så, såna grejer liksom. Och så här. En recension av en så här, typ VCR, alltså vad heter det, en, en video. video ja. En videospelare är, så här, i, det sitter i skrivmaskinen papper som är halvfärdigt skrivet typo eller så här, recension för en sån. Och då förstår man kanske att pappans författarambitioner inte har gått så bra mm. senaste tiden. Och det, ja, det bygger i alla fall hos mig en, liksom, en stark vilja att fortsätta och nysta i det här. Och sen så älskar man ju att gräva hem hos folk. Alltså om jag fick gå in till, till random människor och gå in i de stora villor eller härgårdar och så här, titta på allt och vända och vrida på allt. Alltså det skulle ju vara skitkul. Ja, alltså det gav verkligen känslan utav det. Uh -huh. Jag kände ibland när jag tittade efter mig så här om man inte hade orkat lägga tillbaka grejerna. Mm. Och det är ju faktiskt en grej, om du håller någonting och tittar på det, och sen tittar på där det var från början, så kan du sätta tillbaka det snyggt. Ja. Men, men uh -huh. ibland så var orkar inte. Och tittar man så bara, men shit vad jag har grävt runt här. Vill jag verkligen, kan jag verkligen lämna det så här. Uh -huh. det, är liksom... det där, hur gjorde du det då till slut? Ja, det var blandat. Det ja, det, jag jag började det. lägga tillbaka allting och släcka efter mig. Ja. Och sen blev jag orolig. Att, tänk om jag. Alltså, jag har ganska dåligt lokalsinne Och tänk om jag inte hittar tillbaka Liksom till det rummen jag ska till. Nu finns det en karta i spelet mm. och det, de har ju löst det här jättebra. Man ser vad man är på kartan. Ja. Man ser vart man ska på kartan. Så det hade jag egentligen behövt. Men jag lämnade det tänt och jag lämnade alla lådor här öppna och allting kaos. <laughs> I varje rum jag hade varit i. Bara för att veta att jag hade gjort allting i rummet. Det tycker jag var ganska skönt liksom. Mm. Och. Um... Så det börjar med att man etablerar att systern har flytt hemifrån. Av ja. någon anledning man inte vet. Det andra är att pappan, Terence har ärvt huset från sin morbror. Ja. som byggt Och att han har ett författarskap som har inte gått någon bra. Precis, han är någon avdankad, typ typ thriller-författare. Mm. Det handlar om någon så här, hur, hur typ någon räddade presidenten från att bli skjuten. Mm. Och sen så lite senare så började det uppdragas att mamman... Eh, ...att liksom, deras giftermål går inte jättebra. Och så hon jobbar som eh, typ naturvårdare. Ja, hon är jätteduktig på sitt jobb. Ja. Har blivit befodrad flera gånger. Mm. Eh. Och så dyker upp någon ny ung ranger. Precis, man, man hittar brev på sin mammas nattduksbord- inte till honom då, utan till en gammal college kompis. Som hon. Hon har lite så här sporadisk brevkontakt med. Mm. Där, hon, där man läser ju svaret från hans kompis då. Som säger så här. Alltså det, det är lite mellan raderna där att det mm. har hänt någonting mellan, mellan mamman och hennes kollega. Och så här. Det, men hon skriver någonting. Jag ska se, hitta här uppskrivet. Det är någonting om så här. Så här att eh, hennes, en, att så här, Åh jag skulle vilja Oh I want to hear mo more about it I want the full package Oh that came out wrong oh my Så God. och det oh är Okej, okay, ja oh, det har hänt någonting <laughs> och Vissa så, vissa av de här grejerna Vill inte Shit jag glömde bort vad hon man heter vad Hon man spelar heter Eh Eh Det, kan... det nämns inte så jättemycket eftersom Katie är det. det? Ja, Katie är nog. Uh -huh. eh, vissa saker vill hon inte läsa. Så här. <laughs> det, ja, det är. Speciellt När man tittar på saker också så kommer det upp en liten beskrivande text. Ofta uh -huh. är en saklig, men ibland är det liksom så här. Ibland Dude, I har know för we still kept that uh, thing around och... Precis mm. Man typ hittade hans pappas här i tidningar under de här osålda böckerna typ. Really dad? <laughs> Eller gosh dad Gosh dad <laughs> Ja, hur fint men så det kan eh, sägas också det här utspelar sig i mitten av 90-talet så det är lite utav en så nostalgisk grej känner jag också. Uh. Jag växte delvis upp i uh, USA under 90-tal och uh. kände extra mycket som att vissa grejer är så här, hits close to home. Vi uh. hade också en eh, eh, mamma som på den tiden skrev liksom långa brev till gamla vänner och sådär. Det känns igen <laughs> du, du läste dem och insåg att hon... Ja, vinnade. jag smög ju upp varje gång Hon har skrivit något och 20 läste <laughs> Nej, men Hon var otrogen med dem på jobbet Ja, såhär. precis ja. Nej, men så det, det etableras att systern lyssnar på alternativ musik och är lite av en weirdo i skolan och är, Men är intresserad av Någon cool tjej som, som Hon har sett i skolan mm. Som hon skulle vilja gå och prata med Ja och det är den här relationen som nystas upp mer och mer Precis, att steg för steg så De blir vänner Och alltså, redan från, för, från första gången Man hör att hon nämner den här tjejen Så verkar det som att hon är intresserad mm. hon, hon är lite småförälskad i henne eh, Men ja Säger aldrig det konkret eh, Och det är den, den relationen som, som byggs upp Och är central den centrala grejen i den rödaste tråden i felet. Ja, verkligen. Även om jag tyckte det var kul att så här, följa pappans desperation kring typ, att han inte kan hantera sin dotter mm. och han typ så här, ja, han är en ganska dålig författare och han, han de klagar på honom på han så här, att han skriver recensioner som han aldrig hade, har, har typ, de är för långa och han, han håller sig inte till ord, eh, ordbegränsningen och så här Ja, han, han fyller ut med massa svåra ord och så. Här. De var snälla, håll dig till när du fick jobbet. Du blir mycket bättre då. Alltså, jag känner ju direkt att det här är så här. Det här kan ju liksom barkåter Shining. Ja. Med, med så här. Någon med ett plågat författarskap. Som, ja. som är frustrerad över det. Eh, men. Eh, man, den, alla de här olika trådarna binds ihop så fint sen Man hittar liksom. Man kommer in i en del av huset man inte var i tidigare Och på något sätt så utan att det känns kryssat Så lyckas, lyckas allting Väva samman mm. Och eh, Den enda idén jag tyckte var lite konstig kanske var att I garaget så finns det en lapp Där eh, morsen förklarar Att eh, eh, Varför de är borta Varför mm. de inte är hemma Och det är ju då för att De eh, De är på en weekend där de ska liksom få tillbaka gnistan i sitt äktenskap mm. med rådgivning och sådär ute i skogen, trevligt mm. tillsammans och det, det är jättefint man blev ju lite orolig där ett tag men jag förstår inte jag vet inte riktigt varför just det var i garaget till exempel, hade de väntat sig att dottern skulle ta den ingången eller vad var... ja, Ja, men det är lite sådana saker att det, man undrar ju varför de här breven ligger över hela huset och varför det ligger liksom ett 20 år gammalt gammal signing av pappan eller en 15 år gammal såhär som inte gick bra för den ligger i rummet in till och sådär ja, det, lite... det är lite så här: suspense of disbelief man, får, man köper ju det medan man spelar mm. men samtidigt är det så här: ja han kanske har det framme för att han ska uppskatta det här och så här, när han, han sitter och sippar på sin whisky och läser mm. det här och bara så här, ja jo och är bitter och så, jag vet inte riktigt jag, jag köper inte helt men det är okej okay, mm. liksom. Men det är ju väldigt smart gjort att varje rum Har sitt syfte Att berätta någonting Det är ett rum som har en funktion I familjen men det är också ett rum som innehåller Någon, någon typ av brev Eller någon typ av sak som berättar Om ut, utforska den här konflikten Etablerade konflikten lite till Eller löser någon tidigare konflikt Eller så vidare Absolut Sen Kommer det fram också sen att eh, föräldrarna har varit borta ett par dagar och då har då systern och. Eh, och. Eh, vad heter hon? Hallå. Ah, vad heter hon? Ja, namn alltså. V vem pratar hon om? Eh, den andra tjejen en. Lor Lori. Lori. Lori. Ja, Lori. Nej, heter hon Lori. Nej. Lori. Det är kortfattat över ett annat namn. Men 17. Ah, Lani. Lani! Ja. ja. Planering. Planering, ja. Precis, att de har lyckats träffas och hänga här liksom just på de senaste dagarna och hållit på med... Ja, så, så det är lite så här, därför ligger det mer saker framme just som har med dem att göra. Precis. Och ja, det jag vet inte hur mycket man ska säga egentligen. Det... Det, nej, alltså det, jag tycker bara att faktumet att, det är byggt, att man bygger ett helt hus efter en dramaturgisk efter dramaturgin är ju liksom Det är spännande koncept i sig att, ja. så här, att nu ska vi berätta en story så bara okej okay, vi ska leda spelaren hit Och sen ska den gå hit Och det är ju, det är ju inte bara så enkelt att så här, den här dörren är låst mm. Och därför går du in där, där du får den här berättelsen Utan det är ganska mjukt sätt det händer på ja. Man kan ju gå upp för trappan Det första man gör Om man vill eh, Och gå in på systerns rum och börja titta där Men, men tanken är ju att man ska gå in och få lite bakgrund om, om pappan Få lite bakgrund om mamman Men jag tror det skulle funka ganska bra även om man gick upp Men, men man pusslar ihop det i alla fall liksom Ja det skulle nog göra det Faktiskt Men jämför det här, till exempel med Dear Esther eh, I det här fallet så är det ju så att man I slutet av spelet hittar En perm ämnad Som, som Sam då har skrivit ämnad åt sin syster mm. Och det är i den som allt det som har läst upp I hennes röst under spelets gång Triggat utav saker man hittar som är relevanta för det Ja uh. Berättas, det blir lite typ i medias res På något sätt, mm. en aspekt av det Det är säkert ett bättre uttryck för det här greppet Men, men att eh, Det är typ lite Systerns minne Hon som har kommit hem för resan mm. eh, Hon tänker tillbaka på när hon gick runt i huset Och så har hon då nu efteråt De här breven från sin syster kvar och läsa och då är allting komplett liksom. ja. Och eh, Om man jämför med till exempel I Dear Esther, Dear Esther Där det är en Mystisk röst som pratar med en. Mm. Bara för att man går runt till ställen. Mm. Det hänger... Jag tycker det hänger. Det var ett spännande grepp, men det hänger inte ihop så bra. Mm. Det finns inte någon bra förankring direkt i världen. Nej känner jag för det Det, det berättandet som var där i. Utan det blev väldigt mystiskt. Och, och um, kanske lite mindre svävande upplevelse, lite mer poetisk, jag vet inte. Mm. Vad känner du där här inför sen när det är någon... Ja, jag vet inte. Jag tänkte på att, eh, att det är kul att spelet... Eh, bland, alltså bland, Förutom de här planteringarna så finns det ganska mycket humor också. Mm. Det är ganska mycket smart-assery. Liksom. Ja. Eh, syst lilla systern är ju lite av en smart smart-ass-elev eh, liksom, i skolan. Man hittar en gammal läxa där hon har, liksom, hon har följt instruktionerna. Som, men hon har inte gjort läxan som det tänkt. Det stod så här: Berätt, berätt sätt. De här, eh, de här meningen i en kontext, och så var det liksom ja hur typ så här, antingen hur livmoder funkar, eller hur tystiklarna funkar eller, typ. Och så då, då är tankarna tanken att man ska sätta det i en så här, liten kontext av hur en person I sin vara. Men hon skriver liksom en så här <laughs> om typ, någon så här. Typ blir jagad genom någonting och så här, håller på att dö och så här. Och sen så bara lägger hon in de här små textraderna så här. Så här äggstockarna släpper ut det här. Typ. Och sen fortsätter den här, den här Jättedramatiska berättelsen. Ja. <laughs> Helt ovidkommande liksom. Det är ganska roligt. Och sen så är det någon del av spelet. Ja, det är precis utanför systerns rum så har de liksom en familjeanslagstavla Och där har mamman satt upp en lapp där det står eh, Sam. Please turn off the lights You're almost as bad as your sister Åh oh, visst Och det yeah. här tror jag oh. de la in För att alla De satt och speltestade det här Och så märkte de att alla lämnar ljuset på <laughs> Och så lägger oh. de in det För jag, jag hade ju medvetet då Lämnat ljuset på För att jag inte ville Ja jag ville veta vilka rum jag hade varit i Och jag skrattade ju <laughs> Riktigt så. såhär ja, Kände sig så träffad Av den där repliken liksom Då har man liksom I princip gått och tänt upp så här, säkert tio rum på vägen dit <laughs> Jag satt faktiskt och spelade det här på tåget eh, Både till och från Stockholm för några veckor sedan Och eh, jag hade lite svårt att se Jag fick dra upp eh, ljusstyrkan i spelet på max Och sen så var det väldigt trevligt att hitta lampswitchen så liksom, För när det var mörkt var det jättesvårt att se någonting i den miljön Men det funkade väldigt bra annars jag, Det blev nästan ännu mer känslan av att jag liksom tog del av en Bra roman eller någon sån här liksom mm. historia på det sättet som man kanske. Just så liksom det klassiska att läsa en bok på tåget. Mm. Uh, det. Det är fick samma känsla här. Men då med det var kul att få sköta ut själv och nysta i det här. Mm. Och. Det är väl just. Jag tyckte, det fanns ett gameplay som i sig var spännande i det här. Det var liksom. Det kändes inte jobbigt att behöva gå runt Nej. Och leta Och man kan ju tycka att, att Just behöva Läsa en massa Kan ju vara drygt Även om ja, på sätt och vis Drygt, jag känner ibland att man är mer Otålig när man sitter med ett spel framför sig mm. Minns när jag körde <coughs> Planescape Torment mm. För uh -huh. ett tag sedan Jag tänkte var... också på det nu faktiskt Men fortsätt Eh, så var väldigt intressant story Men det var ganska trökt att sitta och läsa I där textruten i skärmens kant ja. Hur mycket som helst och klicka sig fram Till nya dialogalternativ ja. Men här hade de ju faktiskt Gått in Här är det ju liksom handskrivna anteckningar I massor av olika format Det är mm. liksom maskinskrivna kontrakt Det är på brevpapper med snygglig handstil Det är vissa jättegamla grejer Man har svårt att tyda handstilen Men det är lite spännande i alla fall mm. Det blir liksom en variation bara genom sin presentation av det skrivna materialet Ja, och just det här att det är liksom Det, är inte, det skrivna materialet är kombinerat med annat Så att det, är liksom, det blir alltid små planteringar Och du får aldrig riktigt en helt färdig bild Och därför blir du liksom ännu mer nyfiken på vad som ska hända Plainscape blir man ju utmattad av Fast det är jättebra alltså jag, jag ville verkligen så här fortsätta spela det Men jag blev ju trött Och därför så fort, liksom, man, man hoppar inte tillbaka I upplevelsen när man blir så utmattad liksom. mm. man, då, då har man liksom gått igenom texter som man har skummat mm. Och sen är man liksom lite lost I storyn och relationerna Här, här blir jag aldrig tappad Som, som läsare eller spelare Hur, hur långt kommer du i PlayScape förresten? Jag. Jag kanske spelade fyra timmar eller sånt. Ja, någonting sånt tror jag. Jag kom, ut, jag kom in i första staden eller någonting. Sånt. Ja, jag gick igenom några städer. Jag fick någon att inte mörda någon annan och löste saker med mitt wit och karisma. Mm. Som jag som man gör Som var min enda skills i spelet. Ja, mm. eh. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Långskapet är lite kul för att i äh, Reto-Resa-podcasten så försökte de äh, ju Anders där att göra en ä, spelet som man ja. hade gjort med så många grpg tidigare. Men det formatet bara funkar inte. Nej, det var alldeles för tjockt med, med info. Liksom. Ja, men det är så svårt att veta vad man ska plocka. Ja. För att man inte rent fysiskt tar sig till en staden. stad Annars är det lätt att berätta Jag kommer till den här staden, jag träffar de här personerna Det finns alltid ny nyckelpersoner och nyckelplatser Som man kan här leda alla händelser till Men i Planescape är det en massa relationer Och så här, ska jag berätta om farmar, flickan Som har en relation med den här Och Det blir liksom, ja, det är mer komplicerat Man behöver verkligen Tänka ut en struktur om man ska återberätta Plainscape Här är det ju mer ett mikrokosmos man utforskar liksom I det här huset, den här familjen just Precis. Och går lite mer på djupet bara där Ja exakt, det är som att man skulle ta en, Ett hus i Plainscape Court En sån story ja. Och dessutom då att det är ett Lite spännande hus med gamla anor Och sådär som kommer lite av Ja, mot slutet, om vi ska hoppa lite I storyn, ja. så är man ju i källaren Man hittar gömda gångar I det här huset mm. Som då systern har liksom lett den till med sina anteckningar och, och sådär Systern har blivit tillsammans med Lonnie, hon, ja. Och, och de håller på med lite sånt här ja, pseudo-psykologiska de, de, de tror att den här liksom, pappans farbror bor som spöke i huset Ja, så är det såna, och så ande finns där. Vad heter det? Woja-bord? Ja, just det Ja, så när man bokstäver på så håller man på ett glas och så flyttar det sig och ja, så kommunikerar alltså, de andra. Som typ 14 åringar håller på med. Ja. Nu, nu är det de amerikaner så de är alltid typ några än oss när det kommer till mental ålder. Mm. För de var 17 håller på med det här och man bara, herud. Eh. Men i alla fall, de håller på att undersöka och de hittar ju liksom gömda delar av ett hus. Och det är väl ganska creepy bara det. Hittar tavlor där nere så här. Ja. En tavla av. av deras farfar, alltså pappans far, mm. där ansiktet är bortrivet eller bortbränt Oj, det, det, det missade jag. Och sen finns det ett brev eh, från pappan när han precis hade fått sin, släppt sin första bok, eh, alltså oh, från misska. farfar när han hade släppt sin, oh. när pappan hade släppt sin första bok. Eh, och då skriver han liksom Skriver väldigt så här akademiskt och formellt till sin egen son. Ja. Och eh, i princip tillrätta visar honom att inte skriva då som Pulp Fiction. Ja, mer... precis. Och det är, jätte... du det det är jättehärligt att jag har fått släppa en bok och verkligen så här så här Klappa på huvudet. Liksom Väldigt nedlåtande. Ja. Och sen så här: Ja, det skulle vara härligt. Den var ju väldigt hastigt skriven. Och så, att han, sk han skriver också så här: Jag läste den nu på, lite på eftermiddagen. Ja visst, jag ja. läste den nu eftermiddag. Ja. ja, så här, Lite. Och hans pappa är ju så här: Doktor i någonting. Ja, och så slutar med: You can do better. Ja, you can do better. Och det var. Eh... Det planterades ju i första rummet man gick mm. in i där pappan, där pappan hade på sitt, sin anslagstavla på fyra olika post-skrivet You can do better. Ja. utropstecken Han är verkligen hemsökt Utav de där orden från sin. Ja, och det var lite så här. Det är också så här: shining-varning ja. på, på det att han, varför skulle pappan skriva det själv. You can do better. Det kanske blev hans mantra. Han kanske, ja. han kanske tänkte att så här: Okej, okay, ja, jag ska ta till mig det. Men det är lite så här: små psykoskrivare på och Sätta upp dem så här: lite så här: halvut utstöckat där på tavlan. Men det stod där i hans brev, och då förstod man som spelare: Aha, det var det jag läste för två timmar sedan när jag spelade början. Mm. Ja, men vad säger det ju. Massor av härlig groundju musik, punk. Porsche, ja, eh, riktigt amerikansk uh, garage-rock-slash-garage-punk eh, uh, med en kvinnlig sångare Som man uh, i kassettband Ja, uh, det är härligt Och uh, deras fansin som jag har en poster på här Just det uh, Precis med deras antipatriarkatet Kicking Against the Patriarchy The Great Good Fellow Riot of 95 Och uh, det är så fint, de spel, anspelar ju lite på så här nostalgin för de som är i vår ålder Med att de här två tjejerna träffades genom att spela Street Fighter och möjligt mm. sådär Och man hittar ju lite Super Nintendo-kassetter här var hemma hos dem också det, det är fint, det har ju helt klart en fördel med att det är så såhär 90 talet Så att det blir lite lagom mycket distans till det mm. Ja, finns det så mycket mer att säga just där egentligen har jag något mer som något mer tankar kring det eller börjar vi bli redo att sammanfatta nej, jag tycker att om jag skulle sammanfatta mina känslor så är det liksom det kändes spännande att gå igenom ett sånt här hus som någon annan verkligen som är inbonat med unika små detaljer och det, det kändes, jag hade varit en nyfiken och ville ha mer och såg fram emot att liksom få, få reda på allting Ja, Och där var det skönt att veta att spelet var kort alltså ja. Att veta att spelet skulle vara max 4 timmar det är sant, Man hade kanske inte riktigt pallat att, att läsa och hålla på så här Om det hade varit liksom 25 timmar långt äventyrspel Det hade liksom inte Nej. Om man hade gått till en annan plats Och hållit på så mm. Hade kanske det här med att man inte stötte på Några andra levande väsen Nej, precis Funkat. Nej, det är möjligt Jag tror att det var perfekt portion mat liksom, verkligen så och sen märkte jag, jag började spela det med, med min tjej för jag tänkte, det här, det här kommer inte mm. gå om men det här är inte, jag, jag tyckte det var mycket bättre att spela själv okay. jag, jag kom inte riktigt in i det för att det är fortfarande så pass mycket saker man läser och man läser i olika hastighet och mm. ja, sådär så att för sig så funkade det ju att spela Device 6 tillsammans, så jag vet inte hur jag ska motivera det där men, men jag det kanske lika mycket text i Device då det är ju... bara text Exakt. <laughs> men, Det var kortast nej. Men jag, jag kom liksom in väldigt mycket bättre När jag satt själv och spelade eh, Kanske för att jag fick styra allting själv också det, det är nog det som är nyckeln här Att jag får styra och titta på allting i min egen takt ja. Och inte turas om framför datorn och så. Men det är ju mycket min Bara miljöbeskrivningar och sånt i Device 6. Precis, och där, där gör det inte lika mycket Om någon annan styr Nej Heller där säger man, kan du peta på den? Och så förstår de vad man menar. Säger man det i en första persons miljö. Ja, gå lite till vänster, titta på den. Det, ja. det kan bli ganska frustrerande. Ja, det kan bli ganska frustrerande. Bara det att någon, jag tycker att det kan vara jobbigt om någon lä lägger blicken lite för, högt, lite för vinklat uppåt. Eller lite för vinklat neråt. Ja, man, vet, är sin. man är van vid sitt sätt att titta på. Och så här, någonting är lite för mycket utanför bild. Och så vill man inte hålla på att vara Och så här, bara, kan du titta lite mer uppåt? Och bara, vad är det där uppe? För det är säkert inte en viktig detalj. Nej. Men jag vill se tavlan, jag vill stanna ja. vid den. Ja. Så spela själv. <laughs> Om ni vill inte har spelat det här och vill spela det här. <laughs> All right. ja. eh, Har du någon maträtt på G för det här? Ja, det här är självklar, mysig liten, nybakad kardemumabulle. Ja. Ah. Eh, det det kändes självklart från bör första början. Det enda jag, jag, jag ska få till bullen på på något sätt är att den ska vara... Att jag äter den i smyg hemma hos någon annan. <laughs> för att det, jag, jag, som sagt så skulle det vara väldigt, något väldigt... är något väldigt kittlande med att, att få gå in i någon annans hem och bara titta på allting. Och gräva bland alla detaljer. Och nysta fram vilka som bor där. Nej men det här är för mig en, en riktigt så här smörig och god nybakad bullen? kanske med ett glas mjölk som liksom svalkar av som man kan doppa lite i och så här ja, ah, det finns det nog mer som, som känns här hemma och mysigt än kardemumma härligt, det är, jag tror inte jag får mer riktigt den aspekten i mitt matbetyg, men då kanske vi kompletterar varandra lite mer ja. eh, hmm. jo, men jag känner väl att det här nog är att jag är, jag är ute och vi äta något på stan och vill inte bara ha det gamla vanliga grillgrejen liksom. Så kommer man till ett libanesiskt matställe. Mm. Och nu börjar det bör börja bli lite mer vanligt. Men för ett par år sedan så var det ganska ovanligt. Och så är det lite sådana här rätter med liksom mycket så här valnötter och yoghurt och alla möjliga liksom inlagda vinblad. Och det är liksom så här. Är det här liksom huvudrättsgrejer? Det känns lite mer som förrätter kanske. Mm. Eh, men så testar man någonting nytt och det är liksom betydligt mer. Man blir mättare än man tror och det är en härlig fräsch upplevelse och någonting nytt. Och det var mer än bara en förrätt. Det här är verkligen en, en, en riktig maträtt och man vill testa mer av den här sorten. Mm. Och så det är liksom en, en, en fräsch ny upplevelse som verkligen funkar som, som en riktig maträtt eller som är riktigt riktigt mm. spel. Mm för det är det är fan ingen graphic novel. Nej, <laughs> eller här visual novel. Nej, precis. Mm. Okej, okay. så musik. Ja, det har något på Game Anton. Ja, nu ska vi lyssna på eh, mer gammal mikromusik, jag, eller chipmusik kanske man ska säga. Eh, det är Super Multifaros som man hette då. Först mm. han var typ så här yngre tonåren gjorde aw awesome, vetter Gameboy musik. Vi brukade prata på honom sen. Han kom på de här eh, delstreffarna som var i Stockholm. Oh. på På det här, vad hette det? Lava. Lava, precis. Det var, vi träffades då utan att liksom lära känna varandra. Då. Ja, men, men typ. För jag gick dit för att typ, så här, spela lite med folk. Men det var så här. Jag tyckte det var lite Social precis. Men han brukade vara där. Han totalt överbegåvad, supermusikalisk snubbe jag minns att när vi pratade då så, så han spelade typ lite såna här folkinstrument eller så här mer ovanliga instrument typ klarinett eller något sånt där och, och sen så gjorde, så gjorde han musik i lite sound dj på fritiden och jag typ så här: jaha, hur gjorde du det han var nej men man provar man gör en liten basling och så lägger man på lite så här. som man gör ja som man gör <laughs> typ så här. jag var typ 15 han kanske var 13 eller 14 jag vet inte awesome-snubbe. Då hette han Super Multifaros. Sen tog han bort Super för han tänkte väl så såhär, det här behövs inte. Mm, hette multi bara Multifaros. Det såg jag känner till den mest, tror jag. Precis. Han heter Bård Eriksson i alltså ansikt, mm. verklighetsnamn. Uh, numera heter han Bård, alltså stavad Boerd. Oh. Uh, och gör... Um, han har liksom gått vidare till andra typer av genrer och, och sådär. Men han gör fortfarande elektronisk musik. Vad kul! Han, jag såg att han... han uh, ...studerar på folk, det, Kungliga Musikhögskolan. Ja. Så han spelar säkert i en massa orkestrar och allt möjligt. Jo, vad tufft. Ja. Men nu ska vi gå tillbaka till rötterna. Nu ska vi gå tillbaka till rötterna och lyssna på en låt som jag tycker är fantastisk. Jag minns att när vi pratade på MSN så tyckte han... ...men den där är inte så himla bra. Jag är inte så nöjd med den. Jag tycker det är en asball. Det är ett skönt hip -hop beat. Det är en cool röst som är liksom, ger en massa coola mörka filter... Den heter Broderbröd med supermultifaros alltså. Det var alltså Broderbröd med Supermultipharos. Åh, oh, härligt. Vad tyckte du de om låten? Den var jättepeppig och uh, nice. Nice, vad kul. Ja, jag tycker också att den är riktigt fin. Jag gillar liksom, det är skönt gung i den. Mm. Det är viktigt för mig, det är ett skönt gung på något sätt. Sen, eh, sen förra veckan har jag lyssnat på en hel del, förra avsnittet har jag lyssnat på en hel del eh, spelmusik soundtracks som är lite mer chiphållet men som blandar in lite spännande nya element, FTL-soundtracket bland annat. Mm. Som, som... Det är så Faster Than Light, inte For the Lose. For the Lose är det ett spel. Nej, men det är ju ett sätt ja, som visst, for, ja. the win. for the Win-FTL. Det är ju... inte bara sånt som dotaspelare snackar i. <laughs> <laughs> ja. Nej, men det är ju medvetet. Folk väljer såna sådana förkortningar. Det är därför League of Legends valde... LoL. Ja, ja jo. Ja. Nej, men det är till exempel FES-soundtracket som jag... Ja. Det är så himla fint. Det är så episkt... Och, men så lo-fi och ah, det är så härligt. crisp, jag fattar inte hur Det Det känns så Överambitiöst mm. Med musiken i fest Det känns som att så här, jag kan inte hantera hur mycket någon har brytt sig När någon har gjort den musiken Eller ja, den, de ljudeffekterna typ, Det är så himla världsbyggande bara i musiken liksom. ah. Det finns mycket mysterier runt i ytan Och allting Ja, ah, jag får nästan huvudvärk av att tänka på Hur <här> <De, här> någon har suttit där och vridit och På alla de här prylarna en eh, musiker som jag har väldigt mycket respekt för Som vi spelat alldeles för lite här Är Jake Kaufman som har gjort för eh, eh, vad, heter, vad heter de? WayForward De som har gjort Shantay eh, shantae spelen Nya DuckTales mm -hmm. Mighty Switch Force De har gjort massor av bra Ofta 2D-spel eh, på typ 3DS och grejer Det är Ett spelbolag Som liksom verkligen har lyckats göra eh, nyheter och plattformsspel Okay. Som, som är mer klassiskt retro Men på ett härligt nytt sätt Den uh -huh. känns fortfarande Jag tror att enda jag till som du nämnde Var DuckTales remaken mm. Jag vet att han har gjort musiken till Shovel Nights Jag vet inte om det är okay. om det är Just från way Forward, Men det är, jävla, det är en väldigt tuff studio uh, Jag vet inte om de kan, kan riktigt kallas indie Men uh, jag, jag får kolla upp det till ett framtida avsnitt Kanske blir något att spela därifrån Coolt. Men uh, han är också väldigt så här, härligt uh, Det är lite blandning mellan chip och dubstep mm. Skulle man säga men självklart har jag också lyssnat mer på Jim Guthrie's grejer. Uh -huh. Och Ja ah oh, jävlar alltså, det Soros Horse ju soundtracket. Det var så här det känns så episkt och stort när jag lyssnar på det. Jag önskar att spelet kunde gett mig samma känsla Verkligen. och att inte kunde fått en känsla för världen för precis lite som i fest där så bygger soundtracket upp liksom den här den här världen. Ja. Uh -huh. Och svårt att leva upp till alltså. Uh -huh. Väldigt svårt att leva upp till. Visste du att eh, han använde ljudbräd från ett PlayStation. Det gamla PlayStation när han gjorde musiken i, i um, Sorten Sorcery. Jaha, det är väl någon form av MIDI? Något sånt. Av... Jag tror det. ja. Det är ju en ganska liksom, speciell grej att jobba med, men han tyckte väldigt mycket om det soundet och lekte med det. Wow, nu måste jag faktiskt gå tillbaka och lyssna på det igen. Ja. Det var ju. Det var ju dock bara vissa spel på PlayStation som använde liksom som inte bara hade CD-Audio. Ja. 457 är... till exempel var ju mycket inbyggd, inbyggda ljud det, det var ju någon form av midi liksom Precis, exakt mm. Så det är väl åt det hållet liksom huh. mm. Okej okay. Men det var allt för den här gången Till nästa avsnitt så kommer vi ju inte Riktigt göra som vanligt att bara spela ett spel Nej Som vi nämnde så kör vi lite multiplayer special På, eh, I samband med resan Meetup Precis. Så det, vi kommer åtminstone spela Octodad mm. Towerfall Ascension. Och vad heter det? S Super Sports Friends. Det här knäppa eh, danskarna som spelar. Ja. Och förmodligen eh, svärdspelet. Eh, eh, ett lite konstigt namn. Ja, det, det är som du skulle ordna. Eller? Men eh, åh. Man joustör med svärd Och så Det är med ett Det är med ö typ Det du nämnde förra veckan Ja eh... Nidhog Nidhög, just det Nidhög. Ja, precis Men det finns ju inte till Det finns ju till ja, fel konsol Det finns inte till PS4 måste vi begränsa oss till PS4 Det går väl lätt att fixa bara på en dator du kör. Ja, om du kan fixa det så Då kör vi Ja, men ja. det tycker jag Det borde vi Det borde man köra Jag kanske Ska se om jag kan få mer lite häftig vara så vi kan spela Needhug mm. Vi satsar på det också ja. Så eh, Helt enkelt eh, Prenumerera, gilla oss på Facebook Kommentera på alla våra kanaler Gärna på vår hemsida ja. är kommentatorsfält där? Jag ska se om jag kan fixa kommentatorsfältet Så det är lite mer tydligt Ifall man vill lämna ett eh, kommentar på, på nästa spel vi ska spela ja. Men eh, det kommer upp När jag hinner fixa mer det Yes och eh, lämna gärna iTunes-recessioner också det, det syns väldigt mycket Och kan hjälpa till att man hamnar lite högre upp där I, i eh, Presentationen du podcasts. podcast Ja, det vore roligt Mm Ja, så är det Jag heter Anton Och jag heter Jakob Och vi spelar Indy <skratt> <skratt> Yay